Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 41. Юнак та Роверка з'їхали стежкою з свистячого хребта. Вітер свистів у них над вухами. Вони влетіли у темряву нижнього лісу, низько прихилившись до шиї коней. І сліпо вдивлялись у темряву. Дерева швидко зімкнулись навколо, нічне небо зникло. Нехтуючи усією безпекою, вони їхали, покладаючись на надійність коней та на вдачу. Обговорювати не було часу. У ту мить, коли Віл зрозумів, що Різник не відступить, доки не знайде слід Амберл, юнак перестав взагалі роздумувати. У голові роїлось лише одне речення. Амберл сама, поранена і беззахисна. Якщо він не дістанеться до неї раніше різника, вона помре, і це буде його провина, бо він сам вирішив залишити ельфійку. У голові промайнув образ розірваних та розламаних тіл. Необхідно дістатись до Амберл. Еретрія слідувала за ним. Хоча могла б вчинити інакше. Після смерті Цефелло віл їй більше не був потрібен. Вона тепер сама собі господиня. Дівчина могла б розвернути коня та безпечно виїхати з лісу, опинитись подалі від жахливого монстра, який вбив Цефелло та інших. Але Еретрія навіть не задумалась про це. Вона думала лише про віла, який поїхав без неї, залишивши знову позаду. Гордість, впертість і дивний потяг вона відчувала до юнака. І це в ній палало. Роверка не могла дозволити цьому хлопцю так з нею знову вчинити. Це були перегони зі смертю. Приз життя Амберл. Омсфорд їхав верхи, наче одержимий. Він одразу ж втратив орієнтир, де знаходиться. Його огорнули морок і туман. Хлопець ледве розрізняв темні обриси дерев по обидві боки. Проте він не сповільнював ходу, бо не міг цього собі дозволити. Поруч він чув тупіт ще одного коня і розумів, що Еретрія слідує за ним. Він вилився: «Хіба вже не вистачає турбот?» Але не було часу задумуватись про роворку. Він викинув її зі своїх думок, зосередив зусилля на пошуках повороту на південь, який він проїхав. Якщо б Еретрія не окликнула його, то хлопець, можливо, продовжив би їхати на схід, аж до гір. Від несподіванки він одразу ж розвернувся. Але тепер Еретрія була попереду, підганяючи свого коня. Вона знала стежки краще за нього, скакала вперед, закликаючи слідувати за нею. Знову і знову дивуючись, віл кинувся на вздогін. Жахлива поїздка. Темрява була настільки суцільною, що навіть гострі очі дівчини ледь могли розгледіти стежку, що звивалася в лісовій ночі. Кілька разів коні ледь не падали, ледь встигаючи перестрибнути через яри та повалені колоди. Але це були коні роверів, яких тренували найкращі вершники чотирьох земель, і вони реагували з такою швидкістю і спритністю, що роверка весело скрикувала, а хлопець затамовував подих. Раптом вони знову опинились на дорозі, якою Амберл і Віл йшли на південь, до порожнини. Не сповільнюючи ходу, вони повернули на південь. Нарешті вони виїхали з лісу на край порожнини. Чорне коло розкинулось перед ними, неначе якась бездонна яма. Віл зіскочив на землю, вдивившись у лісову темряву. Висіла тиша, глибока, і все проникна. Віл вагався лише секунду, а потім почав шукати кущів, яких сховав Амберл. знайшов їх майже одразу та проліз до центру. Але там нікого не було. На мить юнак запанікував і спробував навпомацки знайти ознаки того, що сталося з Ельфійкою, але марно. Паніка зростала. «Де вона?» Він підвівся, відступаючи від кущів. «Можливо, це не вони?» – подумав Віл раптом, і почав шукати в інших. Майже одразу зупинився. Схожих на ці поруч не було. Він сховав її саме тут. Еретрія підбігла до нього. «Де вона?» «Не знаю», – прошепотів юнак. Його худе обличчя спітніло. «Не можу її знайти». Він із усиллям повернув собі контроль над собою. «Треба подумати», – сказав він сам собі. Або вона втекла, або її забрав різник. Якщо втекла, то куди? Віл одразу ж подивився в порожнину. «Туди? Точно, до шпиля або якомога ближче. А якщо її викрали? Що тоді?» Але хлопець зрозумів що Ельфійку не викрали, бо поруч не було жодних ознак боротьби. Вона б відбивалась, залишила б йому якийсь знак. З іншого боку, якщо вона тікала, то постаралася б нічого не залишати, щоб не виказати себе переслідувачу. Він глибоко зітхнув. Мабуть, все ж вона тікала. Але тут прийшла нова думка. Припущення, що Амберл тікала від різника. А якщо це був не він, а щось, що вийшло з порожнини? Вілс сціпив щелепу у розпачі. Немає ніякої можливості сказати точно. А там, в порожнині, можна навіть не сподіватися знайти слід. Доведеться чекати до ранку, коли може бути вже пізно. Або доведеться використати ельфійські камені. Він потягнувся до мішечка, але рука еретрії різко схопила його, змусивши підстрибнути від несподіванки. «Цілитель — Цілитель! — прошепотіла вона. — Хтось йде! Віл відчув, як шлунок стискається. Якусь мить він просто стояв, проведжаючи поглядом дівчину, яка розвернулась на північ, і дивилась на стежку, якою вони щойно прийшли. Там щось ворушилось. Страх охопив юнака. Він узяв у праву руку ельфійські камені. Поруч з ним Еретрія вихопила з чоботу зловісного вигляду кинджал. Разом вони зустрінуть тінь, що наближається. Почекайте но. Ну окликнув їх знайомий голос. Віл подивився на Еретрію. Дівчина на нього. Повільно вони опустили зброю. Гебель. Еретрія щось пробурмотіла собі під ніс і рушила за кіньми, які зайшли назад у ліс. Стежкою спускався старий, а за ним по п'ятах волохатий бродяга. Він одягнувся у шкіру, в лісника, і мав собою мішок, перекинутий через спину, а також лук зі стрілами, на поясі мисливський ніж. Він йшов, трохи згорбившись, Важко спираючись на сучкувату палицю. Коли Гебель до них дійшов, вони побачили, що старий з ніг до голови забрисканий багнюкою. «Ви мало мене не задавили, чуєте?» Сказав він. «Подивіться! Якщо б я не зійшов зі стежки, коли гукнув вас, то був би увесь у слідах копит і в багнюці. Що ви собі дозволяєте, роз'їжджаючи так по лісу?» Навкруги темно, як у сраці, а ви скачете, наче серед білого дня. Чому ви не зупинились, коли я вас гукнув, чорт забирай? Ну, тому що ми не чули, спонтеличено відповів Віл. Це тому, що ви не слухали, так як повинні. Гебель, здається, не збирався їх прощати. І нахилився прямо до юнака. Я йшов сюди цілий день, цілий, без коня. «А ви так чого затримались? Так, як ти їхав хвилину тому, мог би бути тут і пів дюжини вже жаразів. Старий кинув око на Еретрію, коли вона вийшла з кіньми. «А ти що тут робиш? Де Ельфійка? Її забрала потвора, так?» «Ти знаєш про Різника?» «Різник? Ну, якщо він так зветься, то я знаю. Він з'явився біля моєї хати сьогодні». Одразу після вашого відходу. Воно шукає вас, здається. Хоча тоді я не був у цьому впевнений. Я його не бачив, хіба що ми хочем. Це добре, інакше я був би вже мертвий. «Ну, я теж так думаю». Кивнув юнак. Цефело помер, інші теж. Воно наздогнало їх на свистячому хребті. Гебель кивнув. Цефело рано чи пізно... Повинен був прийти до цього. Старий кинув погляд на Еретрію. Вибач, дівчинко, але я правду кажу. Знову повернувся до Віла. Де тепер Ельфіка? Не знаю, відповів Віл. Я мусив повернутися. Ну, мені довелося повернутися за тим, що я залишив у Цефелло. Амберл пошкодила шиколотку, тож я сховав її в тих кущах. Я повернувся не тим шляхом, яким прийшов, інакше, мабуть, був би теж мертвий. Я знайшов Еретрію, точніше, вона мене знайшла, здається. І після цього ми побачили, що сталося з Цефело, і повернулись сюди так швидко, як тільки могли. Але от Амберл зникла, і я не впевнений, що з нею сталося. Я навіть не впевнений, чи був тут Різник, чи, можливо, він просто стежить за нами. Він був тут і пішов. Сказав Хебель, «Ми з бродягою вистежували його, поки він вистежував вас. Втратили слід на роздоріжжі, бо різник пішов на схід, до свистячого хребта, а ми на південь, за вами. Але потім слід знову з'явився, він вів далі, на південь також. Мабуть, потвора зрізала через пустир, і якщо вона змогла це зробити, то вона небезпечна, хлопче». «Можна спитати уцефелло, наскільки?» Пробурмотіла Еретрія, озираючись на лісовій тіні. «Цілитель, давай заберемося звідси?» «Ні, допоки не дізнаємось, що сталося з Амберл», – сказав Віл. Гебель постукав його по руці. «Ану, показуй, де ти дівчину залишив!» Віл підійшов до кущів, а Еретрія, старий та собака, за ним. Хлопець вказав насередину. Гебель нахилився, зазирнув і свиснув бродягу. Він щось тихо сказав собаці. Тварина вийшла вперед, обнюхала все навколо, а потім рушила до краю порожнини, поки інші спостерігали за нею. — Він узяв запах бродяга! — задоволено буркнув гебель. Собака зупинився і тихо загарчав. Вона внизу, в порожнині, хлопче. Різник теж там! Напевно, стежить за нею. Тоді ми повинні знайти її і негайно. Віл рушив уперед. Гебель схопив його за руку. Не поспішай, юначе. Ми говоримо про порожнину, пам'ятаєш? Там немає нічого, крім сестер-відьом і тих, хто їм служить. Все інше, що ступить в порожнину, буде схоплено. Я знаю це з розповіді Маленро. Вона мені сказала це 60 років тому. Він похитав головою. Зараз дівчина і істота, що її переслідує, складають компанію одній із сестер. Або вони мертві. Віл побілів. Невже відьми вб'ють їх? Гебель. Старий, здавалось, задумався. О, не дівчину гадаю, принаймні не одразу. А от монстра точно вб'ють. «І не думай, що не зможуть, хлопче!» «Я вже й не знаю, що думати», – повільно відповів віл. Він подивився вниз, у чорноту порожнини. «Але я упевнений в одному, що треба спуститись туди і знайти Амберл. Просто зараз». Він повернувся до Еретрії і хотів було щось сказати, але та різко обірвала юнака. «Не марнуй свого дихання, цілителю!» «Я йду з тобою». Те, як вона це сказала, не залишило місця для суперечок. Віл подивився на Гебеля. «Ну, я теж йду, хлопче!» Оголосив старий. «Але ж ти сам казав, що ніхто не повинен йти в порожнину. Я не розумію, чому ти взагалі тут». Гебель знизав плечима. «Тому що це вже давно не має значення, де я знаходжусь». Я старий. Я зробив у цьому житті те, що хотів, побував де хотів, побачив, що хотів. Тепер у мене не залишилось нічого, крім, можливо, однієї речі. Я хочу побачити, що там внизу, в порожнині. Віл похитав головою. Зрозумій. Я мріяв про це 60 років, час від часу, завжди казав собі, що одного дня я туди вирушу. Це як думати про пірнання в глибоке озеро. Завжди цікаво, що на дні. Старий потер бороду. Хоча мені тоді здавалось, що розсудлива людина не буде витрачати свій час на такі речі. А в молодості я був розсудливою людиною. Хоча, гадаю, дехто думав інакше. Що ж, я втомився бути розсудливим, Втомився думати про те, щоб спуститись туди, замість того, щоб це зробити. Ти змусив мене. Коли ти вперше розповів про свої наміри, я думав переконати тебе в протилежному, так само, як переконував себе. Я був впевнений, що ти швидко втратиш інтерес, коли почуєш мою розповідь. Я помилявся і побачив, що те, що ви шукаєте, для вас настільки важливо що страх не має жодного значення. «Тож, що мені сидіти вдома?» – подумав я. А потім, після того, як мене оминув різник і залишив у розумінні, наскільки близько я підійшов до смерті, я зрозумів, що все, що має значення, це дізнатись, що таке порожнина. Тому я і пішов за тобою. Ми відшукаємо твою ельфіку разом». Вілл кивнув. Будемо сподіватись, що ми обидва знайдемо те, що шукаємо. Що ж, можливо, я навіть стану у пригоді. Старий знисав плечима. Це кінець порожнини Маленро. Вона, можливо, мене пам'ятає, хлопче. На мить його думки поринули в роздуми. Потім він глянув на вілла. Бродяга йтиме по сліду стільки, скільки потрібно. Веди нас песику, давай. Бродяга зник за краєм порожнини. Ретрія зняла з коней сідла та вуздечки і різко вдарила їх, щоб ті помчали назад через ліс. Потім вона наздогнала Віла і Старого. Вишикувавшись у шеренгу, вони почали спуск. — Нам недовго доведеться покладатися на бродягу, — рішуче заявив Гебель. — Маленро знайде нас досить швидко. — Якщо це так, — подумав Віл то, можливо, вона знайде і Амберл. Тим часом ельфійка прокинулась в темряві лісу порожнини. Її розбудило легке погойдування. Поштовхи. Її кудись несли. І на мить дівчина запанікувала. Її міцно стискали кострубаті пальці. Вони тримали її за руки й ноги, тіло, шию й голову. Ці пальці були такими грубими, що здавалось, ніби вони зроблені з дерева. Перша реакція – вирватись, але Ельфійка відчайдушним зусиллям стрималась і змусила себе залишатись нерухомою. Хто б її не тримав, він ще не знав, що вона прокинулась. І якщо і є якась перевага, то лише в цьому. Принаймні, зараз треба продовжувати прикидатись і вивчати все, що можна. Вона не знала, скільки часу проспала. Можливо, хвилини або години, можливо, довше. Але ельфійці здавалось, що це була та сама ніч. Логіка підказувала, що так і має бути. Також здалося, що її тримає не те, що переслідувало її біля порожнини. Той монстр точно б вбив її. Отже, це щось інше. Старий Гебель розповідав, що порожнина – це власність сестер-відьом. Можливо, саме одна з них викрила її. Після цих міркувань стало трохи легше. Дівчина трохи розслабилась, намагаючи розгледіти щось в місцевості. Зробити це було важко. Дерева закривали навіть найменші сліди зірок і місяця, залишаючи все оповитим глибокою ніччю. Вона здогадувалась, що це ліс, тільки відчуваючи знайомі запахи. Але був один звук. Скрегід. Схоже, на шурхіт кінцівок під вітром, за винятком того, що вітру не було, і звук долинав з-під неї, а не зверху. Танули хвилини. Ельфійка ненадовго згадала про Віла, намагаючись уявити, що той зробив би на її місці. Це змусило її посміхнутися. Бо Віл зробив би точно щось несподіване. І Ельфійка задумалась чи побачить його коли-небудь знову. М'язи почали зводити судоми. Вона вирішила перевірити, чи може зробити щось, щоб полегшити дискомфорт, не видаючи себе. Потихеньку вона витягнула ноги, даючи, що ворушиться у вісні, і цим випробовуючи пальці, які її тримали. Вони заворушились разом з нею, але не відпустили. Ось, схоже, і всі варіанти на втечу. Долина в шум води. Він ставав сильнішим з кожною секундою. Вона вже відчувала її запах. Свіжа, а ще пахне польовими квітами. Потік, що вирував у лісовій тиші. Потім він опинився під нею. Шелест нічних звуків зник у тому пориві. Кроки почали йти, ніби по дерев'яних дошках. Ельфійка зрозуміла, її несуть по мосту. Дзюрчання струмка трохи стихло. Бряцнули якісь ланцюги, загуркотіли, наче їх збирали, а потім глухий стукіт. Щось зачинилось позаду. Дуже і дуже важкі двері. Залізний пруд і замки клацнули. Вона виразно почула їх. Нічне повітря омивало її, як і раніше. От тільки ніс він запах каменю. Страх знову охопив Амберл. Вона знаходилась всередині обнесеного стіною приміщення, можливо, двору. Її несли, як вона тепер вважала, до якоїсь в'язниці. Якщо не вирватись негайно, то вже вона не вирветься ніколи. Але пальці, які її тримали, не виказували ані найменшого натяку на послаблення. А їх було багато. Щоб вирватись, треба докласти величезних зусиль, а Ельфійка не вірила, що в неї залишились такі сили. До того ж, якщо вона вирветься, то куди йти? Попереду, злегка поскрипуючи, відчинились ще одні двері. Але світла не було, лише темрява. — Гарненька штучка! — раптом промовив голос. Ельфійка від несподіванки здригнулась. Її понесли вперед. Позаду зачинились двері, запахи лісу зникли. Вона знаходилась всередині, але всередині чого? Викрадач вів її проходами, що пахли вогкістю і затхлістю. Але був ще один запах, схожий на парфуми. Ельфійка глибоко вдихнула, і голова чомусь закрутилась. Аж раптом десь спереду, за високої арки, замерехтіло світло. Амберл закліпала. Було боляче дивитись, бо очі звикли до темряви. Її пронесли крізь арку і спустили вниз сходами. Світло блимнуло, на мить відстало, а потім полетіло слідом, сплітаючись і коливаючись на тлі темряви. Раптом вони зупинились. Дівчина відчула, як її опускають на товсту ткану підстилку. Дерев'яні пальці відпустили. Ельфійка піднялась на лікті і примружилась на світло, яке висіло перед нею лише мить, а потім повільно відступило за стіну із залізних прутів. Двері зачинились, світло зникло. Але перед тим, як це трапилось, Ельфійка встигла розгледіти свого викрадача. Струнка постать чітко вимальовувалась у білому сяйві. Щось, що зроблене з гілочок. Спустившись до порожнини, Віл зупинився. Було так темно, що він ледве бачив свою руку протягнуту вперед. Не було видно ані Гебеля, ані Еретрії. Вони його, скоріш за все, теж не бачили. І якщо спробувати йти далі за таких умов, то вони незабаром розділяться і безнадійно заблукають. Хлопець почекав кілька хвилин, допоки очі звикнуть. Це допомогло. Але лише трохи. Порожнина залишалась темною. Порожнина залишалась тьмяною, ледь помітною масою тіней. Саме Гебель придумав, як вирішити їхню проблему. Він звиснув бродягу та дістав з мішка, який носив із собою мотузку. Прив'язав один кінець до собаку, а рештою обв'язав себе та своїх супутників. Так вони будуть йти один за одним не боячись розійтись. Старий перевірив мотузку, а потім тихо щось сказав бродязі. Пес рушив уперед. Віллу здалося, що вони йдуть порожниною годинами, спіткаючись у нескінченному лабіринті дерев і кущів. Майже сліпі, покладаючись на інстинкти собаки. Ніхто ні з ким не говорив. Вони йшли так тихо, як тільки могли, усвідомлюючи той факт, що десь тут є різник. ВІЛ ще ніколи не почувався таким безпорадним. Його лякало те, що він майже нічого не бачить, а ще гірше – усвідомлення того, що різник десь поруч. Він постійно думав про Амберл. Якщо він наляканий, то як вона почувається? Чомусь хлопцю стало соромно. Він не мав права боятись не тоді, коли ельфійка сама... У небезпеці. І він тому причина. Але страх не полишав його. Щоб відігнати цю емоцію, він стиснув мішечок з ельфійськими каменями. Наче він міг якось захистити його від того, що ховається в лісовій ночі. В глибині душі було відчуття. Ельфійські камені не захистять його. Їхня сила втрачена. І йому нічого не вдасться. Не мало значення, що говорила йому Амбл, або що він сам собі казав, було єдине відчуття без причини, зловмисне і жахливе сила ельфійських каменів більше йому не належить. Хлопець усе ще намагався позбутись цього відчуття, коли мотузка раптово ослабла. Юнак ледь не спіткнувся об Гебеля, який повністю зупинився. Еретрія наштовхнулась на нього. І вони, втрьох, збившись докупи, вдивились вперед, у темряву. «Бродяга щось знайшов!» – прошепотів старий. Опустившись на коліна, він попрямував туди, де пес обнюхував землю. Віл і Еретрія слідом. Старий погладив собаку і деякий час мацав землю, а потім підвівся. «Маленро!» – тихо вимовив він ім'я. «У неї ельфійка!» «Ти впевнений?» – прошепотів, віл. Старий кивнув. «Так, а Різник зараз десь в іншому місці. Бродяга його більше не чує». Віл не розумів, як Гебель може бути впевненим у цьому. Особливо, коли навкруги така темрява. Але сперечатись немає сенсу. «То що нам тепер робити?» – занепокоєно запитав він. «Іди далі!» Буркнув Гебель. «Бродяха, вперед!» Пес знову пішов, а люди за ним. Поступово в лісі почало світлішати. Спочатку Віл подумав, що це очі грають такий злий жарт. Але врешті-решт він зрозумів – це згасає ніч і починається новий день. Навколо почали виходити з темряви дерева і кущі. Сонце прослизало слабким сяйвом крізь лісовий покров. Попереду, уперше відтоді, як вони спустились з краю порожнини, можна було побачити кошлату чорну постать бродяги, який припав головою до стежки, принюхуючись. Собака підняв велику голову і зупинився. Вони разом із ним, з переляканими обличчями. Вони бачили найдивнішу істоту – людина. Зроблена з палець. Дві руки, дві ноги. Усе тіло з палець. З кінцівок рук і ніг вилось коріння, що утворювало пальці на руках і ногах. Голови не було. Істота стояла обличчям до них, або принаймні вони думали, що воно стоїть обличчям, оскільки коріння, яке утворювало його пальці рук і ніг, здавалось, було спрямоване в їхній бік. Струнке тіло злегка погойдувалося, наче садженець, що потрапив під раптовий вітер. Істота повернулася і пішло назад до лісу. Гебель швидко глянув на супутників. «Я ж казав вам, малинро!» Махтувши їм рукою, він попрямував за істотою. Вілл та Еретрія із сумнівом подивились один на одного, а потім пішли слідом. Маленька процесія безмовно просувалась уперед, петляючи і звиваючись у лісових лабіринтах. Через деякий час навколо них почали з'являтися інші палиці люди, подібні до першої, безголові, кострубаті істоти, безшумні, за винятком легкого скреготу, який вони видавали, коли йшли. Майже до того, як мандрівники усвідомили це, десятки істот оточили їх. Слідуючи, як примари в тіні. Я ж вам казав. прошепотів гебель, повертаючись до юнака і роверки. Його обтягнуте шкірою обличчя було напруженим. Потім ліс порічав перед ними відкрилася самотня вежа, темна башта якої здіймалась над деревами. Вона стояла на вершині невеликого пагорба, майже без вікон, камінь був старий поріс ліанами та мохом. Цей пагорб перетворився на острів, оточений струмком, що витікав звідкилясь з глибини лісу. Невисока стіна оточувала вежу, збудовану в притул до берега струмка. А ще розвідний міст, порожній. Ланцюги мляво звисали з невеликих сторожових будиночків по обидва боки. Навколо пагорба і вежі росли масивні дуби чиї гілки переплітались і закривали ранкове небо, залишаючи острівець, як і решту порожнини, у тіні. Людина з палець, яку вони переслідували, зупинилась і злегка обернулась, наче постать хотіла переконатись, що мандрівники за нею. Потім істота попрямувала до розвідного мосту. Гебель, не вагаючись, пошкотиргав слідом. Бродяга був поруч. Віл та Еретрія на мить затримались, менш впевнені, ніж старий, що їм варто йти далі. Вежа, здавалася забороненою територією, здавалось, туди не треба заходити, хоча вони вже й так зайшли набагато далі, ніж слід. Проте хлопець відчував, що саме тут він знайде Амберл. Юнак озирнувся на Еретрію, і вони рушили вперед. Мандрівники спустились до краю струмка слідуючи за мовчазною людиною-палицею та її побратимами. Істота ступила на міст і перейшла через нього, зникнувши з поля зору, в тіні воріт. Чоловіки, дівчина і собака, пройшли по мосту за істотою. Віл та Еретрія злякано дивились на чорну вежу. А потім вони опинились під воротами. Людина з палець знову з'явилась перед ними, стоючи тепер одразу за затіненою аркою. І знову вони рушили до вежі. І ледь встигли відійти від брами, як почули звук скрипучих ланцюгів. Позаду них підйомний міст піднявся, притиснувся до стіни. Тепер шляху назад не було. Вони йшли до вежі. Людина палиця чекала, стоячи у невисокому алькові, що приховував Пару широких, окованих залізом дерев'яних дверей. Вони були відчинені. Істота пройшла крізь них і зникла. Вілл втупився в масивну кам'яну стіну вежі, а потім сягнув рукою, щоб дістати мішечок з ельфійськими каменями. А потім рушив уперед, через дверний отвір у темряву. Якусь мить ніхто не рухався. Вони стояли просто перед входом та сліпо вдивлялись у темряву. Двері зачинились за ними, замки клацнули. Світло спалахнуло. Це скляна лампа, що висіла вгорі, сяйво біле й м'яке, не так, як від палаючої олії чи смоли, а від чогось, що не випускало полум'я, коли горіло. Навколо стояли люди палиці. Їхні сухорляві тіні, відкинуті на кам'яні стіни, м'яко погойдувались у світлі. Стемряви з темряви з'явилася жінка. Уся в чорному, з довгими стрічками багряного пасльону за плечима. МАЛЕНР. прошепотів гебель, і Віл Омсфорд відчув, як повітря навколо нього перетворюється на лід. Кінець 41-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.